Розділ сьомий. Шукайте супутника життя, а не партнера для випускного. Як зосередитись на важливих рисах характеру партнера для тривалих стосунків? Брайан скидався на більш приваблого брата Кіану Рівса. Ми зустрілися у Невацькій постелі на щорічному фестивалі психоделічного мистецтва «Палаюча людина». Бернінгмен, так? Дивилися про це випуски у того ж Птушкіна, мабуть. Першого вечора загорне з голови до ніг у білу тканину з окулярами для захисту від пилу, що висіли на його шиї. Він прошепотів. «Можна тебе поцілувати?» Я кивнула, поправляючи хутряну шапку кримового кольору, яку вдягла разом із плямистим кігурумі, щоб довершити свій костюм снігового барса. Ми поцілувались під виступ діджея Пола Окенфолда. Навколо нас танцювали тисячі фестивальників. Під ритмічний біт натов закричав, і ми почали цілувати ще Пристрасніше. Згодом незнайомець у мантії Чарівника простягнув нам поляроїдне фото наших обіймів. Ви просто здавались дуже закоханими. Я була певна, що такими ми є. Мене сповнив романтичний настрій і захоплена ним я розглядала краєвиди постелі, що у місячному світлі нагадували потайбіччі. Після повернення до Сан-Франциско я і далі цікавилась Брайаном. Одного дня ми сиділи на лавці в офісі Гугла, де обоє працювали, і обмінювалися розповідями про нашу декомпресію – повернення до реального життя після палаючої людини. Накидка Брайана змінила джинсами та футболкою. Ми хильнули пиво з мікрокухні та вскочили в Google Shuttle до Сан-Франциско. Я з усмішкою примастилась на сидіння біля нього, ми взяли по одному навушнику – лівий він, правий я – він увімкнув «Зе за свінгер від «Айрон and Вайн», а я, заплющивши очі, згадувала шалено щасливу мить нашого танцю у пустелі. Ось яке воно кохання, думала я. Брайан був спокусливий, спонтанний, веселий, а ще ненадійний. Я ніколи не знала, чи відповість він на моє повідомлення, та чи прийде тоді, коли пообіцяв. Він розумів, як мені подобається, однак сьогодні поводився зацікавленим, а завтра байдуже. Я ніколи не запитувала себе, чи добре він і турботливий, чи довіряє його судженням, чи не забуватиме він водити наших дітей до стоматолога. Його звички доглядати за зубами давали підстави підозрювати те, що таки забуватиме. Озираючись назад, дивуюсь, чому я та що прагнула знайти серйозного партнера та тривалі стосунки, відчайдушно намагалась переконати його зустрічатися зі мною. Чому я постійно вилаз на таких хлопців, як Брайан, Мій вибір унеможливлював побудову тих взаємин, яких я прагнула. Замість роботи над творенням постійних стосунків я спокушалась короткочасними розвагами. Партнер для випускного чи супутник життя. Багатьом з нас складно буває зробити правильний вибір для майбутнього себе і не лише у взаєминах. Ми винні в цьому, коли відкладаємо хатні обов'язки, хоча знаємо, що зрештою нам таки доведеться їх виконувати. Коли не виконуємо, виконуємо фізичні вправи, хоча знаємо, що це важливо для збереження здоров'я. Та коли легковажно тринькаємо гроші, хоча знаємо, що їх треба заощаджувати. У всі ці моменти ми стаємо жертвою зміцнення теперішнього Помилки в судженнях, яка змушує нас визнавати непропорційно цінний момент тут і зараз, та невиправдано знижувати цінність майбутнього. Багато хто з нас зустрічається без сподівання на майбутнє. Я точно про нього не думала, коли бігала за Брайаном. Я називається пошуком партнера для випускного. Найкраще ти на випускний з кимось, хто має чудовий вигляд на фото, виселить тебе всю ніч і завдяки кому всі друзі вважатимуть тебе крутим. Багато хто з нас закінчив школу понад 10 років тому, і все ж ми й далі оцінюємо потенційних партнерів за цими критеріями. Ви справді хочете дружити з тим, кого б взяли з собою на випускний, Перейматись через те, чи допомагатиме, вам ваш партнер піклуватись про стареньких батьків? Чи ходитиме на батьківські збори вашої дитини? Або дбатиме про вас, якщо у подорожі під час відпустки у вас станеться розлад шлунка? Це либо не ті запитання, які ви собі ставите, знайомлячись з кимось. Відповіді на них мало стосуються того, чи бажаєте ви поцілувати цю людину, або зустрітись з нею знову, хто згадує про діарею на першому побаченні. Але якщо ви шукаєте партнера для тривалих стосунків, вам потрібен хтось, хто залишатиметься поруч у час ваших ізлетів і падінь. Хтось, на кого можна покластись, хтось, з ким разом ви ухвалюватимете рішення супутних життя. Ну супер, те, про що ми з вами знову ж таки неодноразово говорили на каналі. Мені пощастило мати блискучу психотерапевтку Естер Перл, яка спеціалізується на взаємонахупарі парі своєю наставницею. Коли вона пояснила мені різницю між історією кохання і історією життя, є багато людей, з якими можна влаштувати романтичну зустріч, але значно менше тих, з ким можна прожити життя. Естер Перл радить, коли обмірковуєте, з ким одружитись, не запитуйте себе, якою була б історія кохання з цією людиною. А замисліться, натомість, чи зможу я прожити з цією людиною життя. У цьому полягає фундаментальна відмінність. Більшість з нас починає без тями закохуватись в ідеальних партнерів для випускного десь у ході статевого дозрівання, і це має сенс. У підлітковому віці думаєш про те, з ким хочеш підцілуватись, а не про те, хто стане хорошим батьком. Але тепер вам вже не 15. Якщо ви справді волієте тривалих стосунків з людиною, готовий брати на себе зобов'язання, досить убирати партнерів для випускного, починайте пошук супутника життя. Коли забувати про партнерів для випускного? Коли варто робити цю зміну? Єдиної для всіх відповіді немає, але в розмові з поведінковим економістом Деном Арієлі ми сформулювали чітке правило, що стане в пригоді тим, хто хоче мати дітей. Вам потрібно цілеспрямовано змінити ваше оцінювання потенційних партнерів приблизно за 6-8 років до того, як хочете стати батьками. Власне, це не наукові дані, а радше загальна схема, яку варто брати до уваги, обмірковуючи, коли вдатись до вищезгаданої зміни. Я припускаю, що багато хто з вас, так само як багато моїх клієнтів, вже перебуває в цьому критичному періоді. Я не хочу, щоб ви вважали, що відстаєте. Я лише закликаю вас посерйознішати та почати зустрічатись з кимось, хто зможе стати надійним партнером. Будьте чесними з собою. Ви здебільшого зустрічаєтесь з партнерами для випускного чи з супутниками життя. Це питання. Якось моя клієнтка розповіла мені, що ходила на кілька побачень з хлопцем, що мешкав сам. Завітавши до його квартири, вона побачила у ванні рукаминник, усипаний волоссям, обстриженим з бороди, переповнений смітник і жодного рулончика туалетного паперу. Ця жінка – успішна, талановита професіоналка. Їй 34 роки, вона воліє мати багато дітей. Я не стверджую, що хлопець з брудною ванною не стане чудовим чоловіком і батьком, але якщо їй 34 роки, вона хоче народити кількох дітей, їй насправді треба активізуватись. А хто з більшою верегідністю готовий створити сім'ю? Хлопець з чистою ванною кімнату чи чоловік, який досі поводиться так, ніби живе в гуртожитку? Я порадила їй завершити стосунки з цим партнером для випускного та зосередитись на пошуку супутника життя. Для того, щоб розпочати пошук партнера для тривалих взаємин, вам варто навчитись розпізнавати змі... зміщення до теперішнього та цілеспрямовано з ним боротися. Як ми помиляємось щодо того, що має значення? Я не лише коуч, а й порадниця із сумісності партнерів. Тобто консультую своїх клієнтів щодо того, з ким їм піти на побачення. Я почала це практикувати, коли дізналася, що у багатьох моїх друзів і клієнтів труднощі з додатками. Як фахівчиня, я зустрічаюся з десятками людей, щоб з'ясувати, що вони шукають у партнері. Сотні людей заповнили форму для добору партнера на моєму вебсайті та приєднались до списку логан. Так я зібрала достатньо даних, щоб зрозуміти, що здається людям найважливішим у серйозному партнері. Це дає змогу порівняти такі знання з тим, що відповідно до науки про стосунки насправді має значення для успішних тривалих взаємин. Варто подякувати Джонові Готману за низку наукових висновків про взаємини. Учений присвятив вивченню романтичних стосунків понад 40 років. Протягом багатьох років він разом із колегою Робертом Левенсом запрошував пари до дослідницької лабораторії у СМІї дали назву «Лабораторія кохання», дивив записи того, як закохані обговорюють свої стосунки. Джон Готман просив пари поділитися історією їхнього знайомства, а потім розповісти про нещодавню сварку. Він навіть запрошував закоханих провести вихідні в квартирі з навішаними камерами, щоб спостерігати, як ті взаємодіють у повсякденному житті. Багато років по тому, після участі пар у квартирному дослідженні, Готман зв'язувався з ними, щоб перевірити, як склалися їхні взаємини. Як наслідок учений розподілив учасників експерименту на дві групи – митці, тобто пари, які досі жили в щасливому шлюбі, та невдахи, тобто пари, що розлучились або залишились разом у нещасливих взаєминах. А потім вивчав записи цих двох типів пар, щоб дізнатися, які закономірності відрізняють митців від невдах. Аналіз висновків Готмана та робіт інших учених, які осмислювали природу стосунків, де я змогу чітко побачити, які риси характеру сприяють побудові тривалих успішних взаємин, тобто продемонструвати, що робить людину гарним супутникам життя. Однак цікаво, що це не ті риси характеру, які зазвичай шукають мої клієнти. Вони зосереджуються на тому, що валіють просто зараз, тобто на характеристиках гарного партнера для випускного. Добре. Добре. Щось у цьому є. Дійсно, ми з вами неодноразово казали, що дуже важливо дивитись на те, що людина тобі розповідає. Ну, неймовірно важливо дивитись на вчинки. І неймовірно важливо дивитись на ну, так би мовити, якості цієї людини. Там, щось на кшталт там, відсутності емпатії, невдячність, таке інше. Це дуже важливо, якщо там так, там тёлка, вона дуже круто виглядає, але при цьому при всьому, там, вона шалавіста, вона невдячна, вона тупа, у неї відсутня емпатія. ти з нею нормальних стосунків не побудуєш. І про це ми з вами казали ну, 100%. Як би ти там не казав, що вона там красива, як би ти не казав, що вона є крута зовнішність, але якщо вона, як людина, гівно, нормальних Маю стосунків Це менше значення, з ніж нам буде. здається. Ми не лише недооцінюємо чесноти, важливі для побудови тривалих стосунків, а й переоцінюємо ті, що не мають особливого значення. Частково можна звинуватити в цьому когнітивну помилку з назвою «ілюзія зацикленості», а саме тенденцію переоцінювати вагомість певних факторів, наперед смакуючи результати, наприклад, власне майбутнє щастя. Це явище вивчали поведінкові економісти Деніал Каніман і Девід Шкаде. Шляхом проведення опитування осіб, які навчались в коледжах у Мічигані та Огайо, про те, кого ті вважають щасливішими: студентів на середньому заході, як от вони, чи в Каліфорнії. Ті самі запитання ставили студентам у південній Каліфорнії. Утім, попри те, що обидві групи респондентів припускали, начебто каліфорнійські студенти більш щасливі, дослідники з'ясували, що загальне задоволення життям є майже однаковою як у каліфорнійських, так і у середньозахідних студентів. Виявилося, що обидві групи студентів переоцінили роль теплого клімату в щоденному задоволенні. Це варто пояснити тим, що клімат легко помітна та прикметна різниця між вище згаданими місцями, і натомість проігнорували всі інші посутні для задоволення фактори, серед яких хвилювання через оцінки, соціальний статус, сімейні проблеми, гроші, перспективи кар'єрного зростання тощо. Усі останні речі є однаковими, незалежно від погоди. Одначе студенти на прохання порівняти життя у двох місцях зациклились саме на погоді, припускаючи, що вона вирізняється більшим впливом, аніж ніж насправді. Канеман ідеально підсумував результати цього дослідження. Ніщо в житті не є таким важливим, як вам здається, доки ви про це, не... доки ви про це думаєте. Ніщо в житті не є таким важливим, як вам здається. Доки ви про це думаєте. Сама лише думка про щось підкреслює таку різницю. Ми винні в тому, що стаємо жертвою ілюзії зацикленості під час вибору потенційних партнерів. Люди, для яких я проводжу коуч-сесії, часто перелічують вимоги на кшталт «мені потрібен той, кому подобається танцювати». Цієї миті вони зосереджені на тому, що полюбляють танцювати самі. Потім, через ілюзію зосередження, сама тільки думка змушує їх переоцінювати вагомість такого вміння. Правда в тому, що навіть вихваляючись тим, як із них підтече, коли вони всю ніч танцюють сальсу, навряд чи проводять на танцполі більше за кілька годин на місяць. Але люди зазвичай зосереджуються на незначних характеристиках та ігнорують набагато важливіше – більш суттєві для щастя в тривалих стосунках. Більше про них замить. Те саме стосується зовнішності, грошей тощо. Ці речі мають значення, але значно менше, ніж ми звикли вважати. Ну, добре. Гроші. Не зрозуміти мене неправильно, гроші мають значення. Коли парам, які живуть у злиднях, не вдається задовольнити основні потреби, їхній шлюб страждає. Психологи Текаського технологічного університету під час проведення психотерапії сімейних пар спостерегли, що пари з низьким рівнем доходу значно менше задоволені своїми стосунками порівняно з парами із середнім рівнем доходу. Насправді, пари з низьким рівнем доходу почувалися приблизно такими ж нещасними, як розлучені пари за місяць до розриву. Несекречі фінансові негаразди спричиняють у подружньому житті стреси одну з найпоширеніших причин розлучень. За наявності достатніх ресурсів, на вас не тиснуть постійні складні фінансові рішення, як от вибір між брекетами для старшої дитини та податковими заняттями з математики для молодшої. Ба більше досліджень Гарвардської школи бізнесу відомо, що пари, які можуть дозволити собі наймати помічників для роботи, що забирає багато часу приготування їжі та прибирання, отримують більше задоволення від стосунків через змогу частіше разом перебувати на дозвіллі. Але це не означає, що для досягнення щастя вам варто вибудовувати взаємини з якомога більш заможним партнером. Незважаючи на складність, визначення точного порога, за якими додаткові гроші більше, не посилюють відчуття щастя. Поведінкові економісти Деніел Канеман і Ангус Дітон виявили призупинення зростання емоційного благополуччя, так економісти називають щастя, щойно зарплата стає більше, як 75 тисяч доларів на рік. І я про це також неодноразово казав в своїх відосах, що головна мета – вийти на рівень середнього класу. Не на рівень середньої зарплати, а на рівень справжнього середнього класу. А там вже, в принципі, якщо більше грошей, ну, ясно, що, знову ж таки, вони займами не будуть, але це вже не принципово. Але якщо ви до цього рівня не дійшли, то проблем буде більше. Насправді, ході додаткових досліджень, постає очевидним, що те, скільки щастя ви можете отримати від грошей, передусім залежить від статків тих, хто довкола вас. Тобто, насправді, важливим є не розмір вашого будинку, має значення його розмір порівняно з розміром будинків ваших сусідів. Причина такого сприйняття криється у пристосуванні до власних умов. Ми часто забуваємо про адаптацію, процес звикання до ситуації. Хай би яким чудовим щось було, ми з часом втрачаємо відчуття новизни, а відтак перестаємо приділяти цьому багато уваги. Щойно ж відвертаємо увагу, як оте щось перестає приносити нам таку саму радість чи смуток, як у час на ньому. Це пояснює результати дослідження, проведеного 1978 року психологом Філіпом Брікманом, у ході якого він з командою опитував переможців лотереї за рік після того, яким рамтово пощастило. Виявляється, що останні зрештою залишаються не такими щасливими, як могли б подумати, а приблизно такими саме задоволеними, як і ті, хто не вигравали в лотерею. Власне, насолоджуватись приємними дрібницями, їм навіть важче порівняно з людьми, які нічого не виграли. Ті, хто виграє в лотерею, адаптуються до обставин, а їхнє багатство впливає на загальне задоволення життя значно менше, ніж вони очікували. Ключова парада щодо пошуку партнера. Під час ухвалення рішення ми зазвичай зосереджуємося на тій радості чи тому смутку, який воно принесе негайно. Але пам'ятайте, ми не віщуни. Часто ми не можемо передбачити, яких змін ці почуття зазнаватимуть із часом. Гроші мають значення, але лише до певної міри. Ви не помиляєтесь, беручи до уваги цей складник ваших майбутніх стосунків, але не ставте статки понад усе. Друге, гарна зовнішність не секрет, що зовнішність важлива у багатьох сферах життя. Привабливі люди зазвичай одержують вищу зарплату та перемагають менш вродливих конкурентів у політичних перегонах. У багатьох дослідженнях, присвячених проблемам привабливості, науковці визначили, що гарних людей сприймають як більш переконливих, гідних довіри, товариських, здатних до співпраці та лідерства, чутливих у сексі, здорових, розумних і симпатичних. У контексті взаємин варто згадати про існування історичної і еволюційної причини поціновування гарної зовнішності. Так колись давно життя було постійною боротьбою за виживання, тож привабливі фізичні ознаки, наприклад, чиста шкіра чи густе волосся, слугували доказом гарного здоров'я та життєвих сил. Це було б по для вибору партнера, бо означало, що той не тільки передасть бажані риси характеру і ознаки зовнішності дітям, а й, найімовірніше, проживе досить довго, щоб допомогти їх виховати. Не дивно, що мозок привчив людину хотіти найспокусливіших. У сучасному світі завдяки новітнім медичним досягненням і промисловому виробництву продуктів, харчування, нас більше не хвилюють такі проблеми. Нашому потомству надано чудові шанси вижити. Тож немає сенсу під час вибору партнера Надавати перевагу репродуктивній відповідності, здатності передавати гени майбутнім поколінням. Загалом у вашої дитини все буде гаразд, навіть якщо її тато у підлітковому віці мав прищі. Ба більше. Акцентуючи на привабливості та забуваючи про інші риси характеру, ми ігноруємо те, що з часом фізичний потяг неминуче згасає. Не забувайте, що ми зараз говоримо про тривалі успішні стосунки. У своїй книжці «Наука про те, як жити разом довго та щасливо» психолог Тай Таширо проаналізував результати тривалого дослідження, присвяченого змінюваності задоволеності у шлюбі з часом упродовж 13 років. Учений спостеріг зниження протягом 7 років «хоті» статевого потягу до партнера вдвічі швидше порівняно з симпатією, дружбою, для якої властиві відданість і доброта. Фахівчиня з фізичної антропології Гелен Фішер пояснює, чому так відбувається. Фізичне бажання є неймовірно потужним спочатку, під час закоханості. Залежність від іншої людини нагадує залежність від наркотику. Фішер виявила, що кокаїн і закоханість впливають на одні й ті самі ділянки мозку. Зменшення фізичного бажання з часом також постає стратегічним еволюційним кроком. Залежність від партнера втримує поряд із ним досить довго, щоб народити дитину, та разом виховати її до 4 років. Часу, коли дитина здобуває певну незалежність, принаймні так було у прадавні часи в савані та здатність вижити. Щойно людина виконала це завдання, як хід згасає, і мозок звільняє її, даруючи змогу народжувати нових дітей, з новими партнерами, підвищуючи вірогідність того, що принаймні одна з них доживе до дорослого віку та передасть далі ДНК. Отже, під час оцінювання стосунків на етапі, коли ви постійно займаєтеся сексом, як точно ви зможете передбачити, яким стануть взаємини, коли статеве життя стишиться? Якщо ви хочете саме хорошого сексу, немає жодної гарантії, що хтось привабливий насправді виявиться в правному ліжку. Бувають навички, які в гарних людей не розвиваються через непотрібність. В епізоді серіалу «30 потрясінь» із назвою «Бульбашка». Цю ідею доведено до крайності. Джон Гейм грає персонажа, якого доводить до ізоляції його власна врода. Він є колишнім професійним тенісистом, якому не вдається зробити подачу, та лікарем, який не знає прийому Геймліха. А ще, як скаржиться персонаж Тіни Фей, у ліжку він такий самий поганий, як і я. Її люб'язний бос знає про таких феномен з власного досвіду. У цьому небезпека надзвичайної вроди, пояснює він. Коли ти у «Бульбашці ніхто і ніколи не говорить тобі правду. Тому не думайте, що з найгарніших людей виходять найкращі коханці. І нарешті, пригадайте те, що ми щойно дізнались про адаптацію, навіть за умови одруження, з найпривабливішою людиною ви врешті-решт звикнути до її зовнішності. А це означатиме, що задоволення, яке відчуватимете на початку, згасне. Значною мірою статевий потяг пов'язаний з новизною – Тож яким би спокусливим не був ваш партнер, з великою ймовірністю, сексуальний інтерес до нього стане меншим часом, просто тому, що той більше не залишатиметься для вас новим. Перефразовуючи мудрість з інтернету, скажу в кожній спокусливій людини, є як хтось, хто втомився від сексу з нею. Навіть найшаленіша пристрасть згасає, хід згасає. Важливо, щоб вас приваблювала сама людина, а не факт, що ви обрали найспокусливішу з усіх. Ключова порада щодо пошуку партнера. Фізичний потяг може відвернути увагу від сумісності для тривалих взаємин. Зосереджуйтесь на тому, чи приваблюється людина саме у вас, і менше думайте про те, як її зовнішність оцінює суспільство. Не вважайте хіть важливішою за більш суттєві довгострокові фактори. Третє, Характер схожий на ваш. Мої клієнти часто стверджують, що воліють знайти партнера з характером, схожим на їхній. Я чую, я така екстраверка, він такий інтроверт, у нас нічого не складеться, або я справжній невротик, а він, здається, нічим не переймається, ми просто не підходимо одне одному. Я помітила, що така точка зору особливо поширена серед клієнтів старшого віку. Початок взаємномолодці кидається на стартап, двоє людей об'єднуються для спільного творення чогось. Замолоду ми більш гнучки та ще з'ясовуємо, чого насправді хочемо. Подорослівши. Думаємо про тривалі стосунки та, зрештою, про шлюб, який більше нагадує злиття, поєднання двох цілісних істот. Відтак, що старшими стаємо, то більш стабільно поводимось і більше потребуємо когось, хто легко впишеться в наше життя. Нам здається, що більшими схожими, то простішим буде злиття. Але це припущення хибне. У ході досліджень доведено, що схожі характери не гарантують успішних тривалих взаємин. Під час моєї розмови з професором Північно-Західного університету експертом зі шлюбів Елі Фінкелем, той сказав, немає жодного зв'язку між тим, наскільки ви задоволені чи щасливі у стосунках, і тим, наскільки схожі ваші характери. Тобто ми обмежуємо собі вибір партнерів, помилково вилучаючи з нього людей, недостатньо схожих на нас. Ось запитання. Ви справді маєте бажання зустрічатися з самим собою? Я точно ні. Один мій клієнт, душа компанії, промоутер гучних подій, масштабна особистість, він перебував у стосунках зі спокійною, турботливою людиною, який подобався лягати спати о десяті вечора. Відтак чоловік замислювався, чи не було б моє життя кращим, якби я зустрічався з кимось схожим на мене. Я запропонував йому сісти та пояснила, що двох таких, як він, забагато навіть у одній кімнаті, не говорячи вже про одні взаємини. Схожі партнери просто змагали за те, щоб опинитись в центрі уваги. «Ви бачили шоу «Дивовижні перегони?» – запитала я його. У цьому шоу закохана пара або двоє друзів чи родичів їдуть у якісь екзотичні місця та виконують там певні завдання. Знадто схожі пари постійно сваряться, – пояснювала я. Вони застрігають в одних і тих самих речах. В найуспішніших дуетах партнери доповнюють одне одного». Вони не мають однакових рис характеру. Коли йому щось не вдається, один з партнерів знаходить новий шлях і заспокою іншого. Саме це допомагає їм перемогти. так само має бути і з супутником життя. Цей мій клієнт рік працював над тим, щоб цінувати відмінності своєї партнерки, а не бажати їм більшої схожості на нього. Нещодавно вони вирішили народити дитину. Та й добре. Ключова порада щодо пошуку партнера. Знайдіть когось, хто вас доповнює, а не власного близнюка за характером. Генетика. Багато хто переконує у бажанні знайти собі когось зі схожим характером. Однак науковці з Університету штату Мічиган Вільям Чопік і Річард Лукас, які дослідили понад 2,5 тисячі подружніх пар, які пробули у шлюбі в середньому 20 років, з'ясували, що пари зі схожими характерами – не більш задоволені своїми стосунками. Насправді ж йдеться про гени. у упродовж еволюції люди дедалі частіше надавали перевагу тим, хто є генетично відмінним від них. Існує теорія, згідно з якою нас приваблює запах тих, хто генетично відрізняється від нас. Бо маючи спільних нащадків, ми передаємо їм два дуже різні набори генів, що допомагає їм бути міцнішими та з більшою ймовірністю вижити. Швейцарський біолог Клаус Ведекінт вивчав це під час постановки свого знаменитого досліду з футболками. Він зібрав зразки ДНК студентів і студенток для того, щоб отримати їхній запах. Учений попрохав експериментованих дві ночі поспіль одягати одну і те саму бавовняну футболку, уникаючи занять, що посилюють запах, як от секс. Потім він запропонував студенткам понюхати шість футболок, три від генетично схожих чоловіків і три від генетично відмінних і оцінити, наскільки запах кожної з них інтенсивний, приємний, сексуальний. Клаус Ведекінт з'ясував, що жінки надають перевагу запаху чоловіків, чиї гени менш схожі на їхні. Дивно, проте жінками, що приймали оральні контрацептиви, все вивелось навпаки. Це уможливлює ніякову ніяку ситуацію, коли після одруження жінка припиняє пити протизаплідні засоби та раптом починає симпатизувати іншим чоловікам. Спільні захоплення. Одного разу під час поїздки з давньою подругою ми розговорились про те, як е, вони з її чоловіком полюбляють теніс. Ця розмова тривала аж до заправки. Подруга вийшла з машини і, наповнюючи бак, щось шукала в телефоні, коли ж сіла назад, то тицнув телефон мені в обличчя і сказав: "Поглянь. Хіба мої свекри не гарненькі?" На екрані було розмите, якісне фото пари за 60 років. Заводячи машину, вона додала, насправді дивовижно, що батьки мого чоловіка так довго одружені. У них немає нічого спільного. Люди часто вважають спільні захоплення важливішими, ніж «це того варто», відповіла я. Може, ти недооцінюєш те, що в них є спільного? На той час подруга вже чула мою розповідь про Готманів разом з маловідомими фактами про дивного Ела. Я зазвичай згадую Готманів вже перед першою технічною зупинкою поїздці. Джон Готман, про якого я вже згадувала раніше, одружений із Джулі Готман, відомою клінічною психологінею. Вибір Джона провести багато років свого життя в лабораторії, розшифровуючи мікроекспресії пар. Не дивно, що він сприймає себе як завзятого домувальника. Чоловік жартує, що належить до тих людей, які здатні вигадати тисячу способів загинути на пікніку. Джулі поділяє його присрась допомагати парам – але розваги уявляє собі як час, проведений на лоні дикої природи. В коледжі вона була лижницею та брала участь у змаганнях. Свій 50-річний ювілей мріяла зустріти у базовому таборі Джамалунгми. Уявляєте, як Джон, хлопець, що боїться пікніків, разом із Джулі продирається з льодорубом до Євересту. Звісно, Джон і Джулі знали про ці всі свої відмінності ще до одруження. Проте завдяки роботі вони також розуміли, що парам не обов'язково мати спільні захоплення, щоб вибудовувати успішні тривали взаємини. І тому прожили в щасливому шлюбі вже понад 30 років. Основне ось що. Мати різні інтереси – це чудово за умови, що відданість улюбленим заняттям не заважає вам вкладатись у стосунки. Якщо ви полюбляєте вино, а вашому партнері до нього байдужісінько, байду, це нормально, і вам не обов'язково дружуватися із Сомалією. Важливо, щоб коли ви п'єте вино, чи їдете у подорож до НАПи, щоб скуштувати нове вишуку на каберне-совініон, ваш партнер не намагався змусити вас почуватись винним і не повторював чогось на кшталт «Чому ти завжди п'єш?». Гарні взаємини передбачають різних людей із різними захопленнями. Ключова порада щодо пошуку партнера – не намагаєтесь знайти когось з такими захопленнями, як у вас. Насолоджуватися різними заняттями – це просто чудово, якщо ви даєте одне одному простір і свободу для цього. Інший – значущий – інший. Ще одна техніка поведінки для людей з різними захопленнями – інший – значущий – інший. Це визначення вигадав дослідних стосунків Елі Фінкель. Сучасні пари часто очікують, що всі їхні потреби задовільнятиме романтичний партнер. Вони вважають, що одна людина гратиме багато ролей. Власне, майже всі ролі, які до одруження були притаманні їхньому колу знайомства. Очікування, що партнери задовільнятимуть усі потреби, дуже тисне на навзаємно. Інші значущі, інші допомагають цей тиск послабити. Уявіть собі таке. Якщо спробувати вдягти десяток копелюхів на голову одній людині, то купа копелюхів просто впаде. Хто значить не разом з людиною? Натомість можна віддати бейсболку своїй доюрідній сестрі, що полюбляє спорт, і телефонувати її, коли забагнеться побазікати про бейсбол. А ковбойський капелюх напнути на друга, який цікавиться музикою кантрі, та вписати його у плани наступного разу, коли знадобиться партнер для тустепу дослідження соціальних психологів. Елейн Чун, Венді Гарднер і Джейсона Андерсона, є підтвердженням цієї думки. Учені з'ясували, що наявність кількох, а не лише одного чи двох людей, до яких можна звернутися для задоволення емоційних потреб, покращує загальне самопочуття. Найперед, говорити з сусідом по кімнаті, коли гніваєтесь, і спілкуватись з сестрою, коли сумуєте. Ось як варто залучати значущих інших у своє життя, коли перебуваєте в заєминах. Поміркуйте, з ролей що ви їх просите зіграти свого партнера, йому не цікаві. Наприклад, коли вимагаєте, щоб він ходив з вами на вечірки, якщо йому значно більше подобаються маленькі компанії. Або очікуєте, щоб партнер запрошував вас до музеїв і картинних галереї, коли йому це просто не цікаво. Пам'ятайте, те, що партнер не поділяє ваших інтересів, всіх ваших інтересів, не робить його поганим. А для тих людей, що не подобаються йому, знайдіть друзів чи родичів, що здатні їх виконувати. Зрештою, це зробить щасливішим вас, адже ваші потреби будуть задоволені. І це зробить щасливішим вашого партнера, оскільки він зосередиться на тих ролях, які йому до снеги та до смаку. Що має більше значення, ніж нам здається? Під час роботи з клієнтами мені нечасто доводиться чути, щоб вони говорили про своє бажання знайти когось насамперед емоційно стабільного. Чи здатного ухвалювати складні рішення. Іноді мої співрозмовники кажуть щось про доброту, але зазвичай після оголошення вимог до мінімального та максимального зросту. А якраз вище названі особливості є прикладом чесноти, які на думку вчених, що досліджують стосунки, значно більше сприяють побудові успішних тривалих взаємин аніж риси зовнішності чи спільні інтереси. Річні в тому, людина не річ не в тому, начебто люди не знають, що все це важливо. Радше зазвичай недооцінюють такі переваги, коли вирішують, з ким зустрічатись. Однією з причин є те, що ці чесноти важко виміряти. Їх можна виявити лише по тому, як проведеш з кимось час. Це також пояснює, чому додатки для знайомств зосереджуються на особливостях, які простіше оцінити та мають менше значення, ніж здається. Це ми детальніше розглянемо в наступному розділі. І якщо хочете знайти супутника життя, шукайте когось з такими чеснотами. Перше. Емоційна стабільність. І доброта. У своїй книжці «Наука про те, як жити довго та щасливо» психолог Тайт Таширо заглибився в напрацьовані дослідження того, що є вагомим під час вибору партнера. Автор з'ясував, що емоційна стабільність і доброта – це дві найвагоміші та водночас недооцінені чесноти. Учений визначає емоційну стабільність як здатність до саморегуляції та вміння не піддаватись гніву чи імпульсивності. Сукупна емоційна стабільність пари – Слугує підставою сподіватись на стабільні взаємини, що принесуть задоволення. У своїй промові на TED 2017 року Ташира зазначив, «Добрі партнери – це круто. Вони щедрі, співчутливі та готові вас підтримувати». Доброта і емоційна стабільність також дають змогу ставитись до партнера турботливо та співчутливо. У роботах Джона та Джулі Готманів доведено, що саме це становить секрет тривалих взаємних Тривалих успішних взаємин. Ключова порада щодо пошуку партнера. Ви можете зрозуміти, чи добра людина, зважаючи на те, як вона ставиться до тих, від кого їй нічого не потрібно. Чи люб'язна ця людина з офіціантами, чи поступається місцем у метро, чи терпляча до нових членів команди, які намагаються осягнути засади роботи, чи виявляє співчуття до своїх друзів і батьків. Сформувати уявлення про чиюсь емоційну стабільність Можна шляхом аналізу його реакції на стресові ситуації. Казиться чи опановує себе? Емоційно стабільні партнери видно за відповідями. Ті певний час зволікають, щоб вдумливо відповісти, замість того, щоб імпульсивно реагувати. Пояснюючи цю ідею своїм клієнтам, я цитую Віктора Франкла, відомого психіатра, що пережив Голокост. Він писав, між стимулом і реакцією завжди є проміжок. У цьому проміжку лежить наша свобода та наша влада обирати власну реакцію. Саме в нашій реакції наш розвиток і наша свобода. Емоційно стабільні люди використовують цей проміжок. Відданість. Знаєте цих так званих друзів, які залишаються поряд із вами, коли життя ваше складається чудово, але забувають ваш номер, що вам знадобиться допомога. З такими приятелями. Може бути добре за певних обставин, але як партнери вони точно не потрібні. Шукайте того, хто перебуватиме поруч, коли все добре і коли все погано. Відданість справді важлива. Я часто згадую цитату, яку моя сестра проказала у промові на власному весіллі. Я також часто думаю про те, як вона відмовлялася від моїх численних пропозицій долучитись до церемонії, хто не хотів би, щоб сучасна сваха стояла з ними під хупою. Це був фрагмент зі статті Робін Шонталер, лікарки, що працює з онкологічними хворими, з назвою Чи потримає він вашу сумочку. Шонталер пояснює, що бачила, як тисячі пар переживають кризові моменти. І це показало їй, що насправді має значення взаємно спостерігати за такими парами. Це привілей, але мінус полягає в тому, що я бурмочу собі під ніс, коли мої незаміжні подруги показують мені свої сторінки для знайомств в інтернеті. Вони пишуть: щоб полюбляв тривалі прогулянки пляжем на заході сонця, котів або щоб любив французьку кухню, каякінг, подорожі. Мій давній фаворит, шукаю приятеля для риболовлі повинен знатись на приманці. Від таких оголошень мені хочеться Видертись на свою лікарську тумбочку та проголосити. Знайти друга з якісними вудками може бути чудово, якщо це ненадовго. А ось кого вам насправді варто шукати, то це того, хто потримає вашу сумочку в онкологічній клініці. Моя сестра знайшла чоловіка, який триматиме її сумочку завжди, коли їй це буде треба. Тобто вийшло заміж за того, хто набагато що готовий заради неї, хто піклується про неї, коли їй погано. Шукайте відданості, шукайте того, хто буде поряд, байдуже, отримуєте ви винагороду чи потрапляєте до онкологічного відділення. Ключова порада. Ну, до речі, я сьогодні мало коментую, але, в принципі, я зі всім згодний. І, знову ж таки, я все ж таки, ну, з, після кожної сторінки, я все більше і більше, все ж таки, ну... Так би мовити, стверджуюсь у думці, що треба буде цю книгу рекомендувати всім для прочитання. Хороша, хороша книжка. Є якісь речі, з якими можна було б посперечатися, але в принципі, ну, те, що люди на це не звертають увагу, а перебільшують, ну, тобто спочатку перебільшення якихось факторів, погоджуюсь, те, що на такі речі варто звертати увагу, неодноразово я казав, коли розбиралися історії стосунків, все, що коментувалось в історіях стосунків, тут також все так чи інакше зібрано докупи і розповідається. Тому я в принципі задоволений, ключова порада щодо пошуку партнера. Простий спосіб оцінити чиюсь відданість, поглянути, чи є у нього друзі з різних періодів життя. Скільки старих дружб проніс він крізь усі ці, ці роки? Чи забув про найкращого друга з коледжу, коли той упав в депресію? Чи досі ходять з ним раз на місяць у кіно? Чи схоже, що люди з його минулого чекають від нього на спілкування та підтримку? Звісно, із цього правила бувають винятки, адже окремі люди багато переїжджають або довго прожили там, де ні з ким не могли зблизитись. Але загалом стара дружба є виявим відданості. Ось, наприклад, я з цим посперечався, ну, тому що ж не тільки від тебе залежить, а від е, того, з ким ти дружиш. Так? І ти можеш бути супер але ж не від тебе це тільки залежить. Установка на зростання. Стенфордська психологиня Керол Двек упродовж кількох десятиліть вивчала способи мислення, які назвала установками на відсутність змін і на зростання. Люди з установкою на зростання вірять, що можуть покращити власні інтелекти та навички. Їм подобається навчатись. Виклики їх мотивують, а невдачі нагадують сигнал, який потрібний для розширення своїх здібностей. Вони стійкі, комфортно почуваються, ризикуючи. Особи ж з установкою на відсутність змін вірять у протилежне. З талантами, інтелектом народжуються, а ризики лише можливістю осоромитися. Створювати пару варто з тим, хто має установку на зростання. Адже коли виникнуть проблеми, а це неодмінно станеться, краще бути поруч з партнером, чи, чи що з честю впорується з ними, а не заламуватиме руки в відчині. Людина з установкою на зростання, наймовірніше закатсавши рукави, візьметься виправляти ситуацію, а не відмовиться від стосунків, думаючи, що все пропало. Ключова порада щодо пошуку партнера. Виявити людей, налаштованих на зростання, можна з огляду на їхню поведінку в різних ситуаціях. Ситуація. Як людина ставиться до викликів? Ну, якщо ця людина з відсутністю змін, уникає. Зі зростанням приймає. Як реагує на невдачі? Відсутність змін, здається. Зростання наполегливо продовжує. Чим для неї є вивчення нових навичок? Для того, хто відсутні змін, нагодою сороматись, а для того, у кого зростання, нагодою зрости. Як вона реагує на чужі досягнення? Відчуває загрозу це про відсутність змін. Відчуває натхнення це про зростання. Як розмовляє сама з собою людина? З гучним осудом від внутрішнього критика, співчутливо до себе. Це про зростання. Добре, добре, є таке. Особистість, що розкриває найкраще у вас. Зрештою, стосунки – це не те, ким кожен із вас є окремо, а те, що відбувається, коли ви двоє об'єднуєтесь. Що ця людина розкриває у вас? Чи допомагає вам її доброта розслабитись від усвідомлення, що про вас попіклуються? Чи її тривога змушує вас тривожитись? Вам треба розуміти, які риси характеру ця людина виявляє у вас, адже саме такими ви завжди будете поряд з нею. Моя клієнтка зустріла хлопця що формально здавався бездоганним. У нього було все, що на її переконання вона шукала, особливо розум та успішна кар'єра. На жаль, кожної їхньої зустрічі хлопець принижував її. Він міг запитати, чому вона обрала саме цей рецепт, для якого їй, вочевидь, не вистачає кулінарних здібностей. Або глузував із узятих у рамку постерів Пікасо, що висіли у неї на стіні. Після побачення з ним моя клієнтка сумнівалася у власних рішеннях і в самій собі. Спершу вона думала, що критика партнера робить її сильнішою. Намагалась переконати мене, що той просто збирається покращити її, але в ході нашої спільної роботи вона осягнула, що насправді це він був надто невпевнений, і саме його невпевненість спричиняла її власну. Байдуже, яким цей хлопець здавався за характеристиками, під час особистих зустрічей він пробуджував у ній невдоволення самою собою. Зрештою, моя клієнтка відмовилась змарнувати все життя на невпевненість і розійшлася з тим хлопцем. Один з моїх друзів каже, що поруч зі своєю дівчиною почувається компетентним. Вона просто у нього парад, приймає їх. Дівчина покладається на нього, тож мій друг вважає себе важливим і багато Йому до вподоби, до вподоби риси характеру, що їх вона розкриває в ньому. Ключова порада щодо пошуку партнера. Зауважте, як ви почуваєтесь поруч з цією людиною чи відразу після зустрічі з нею. Ви напружені, спустошені, вам нудно. Здається, ніби хтось кинув виклик. Почуваєтесь щасливим, бажаним, розумним, дурним. Обирайте того, хто виявляє найкраще у вас. Також може бути корисно отримати сторонні відгуки під... після зустрічі з компанією друзів. Замість того, щоб запитувати, як він вам поцікавтеся, як вам я поряд із ним? Уміння гарно сваритись. Од один із, одна з характеристик, яка необхідна. Є таке. Це хочу зняти від на того, що як правильно і гарно сваритись. Сваритись, сваритись – це не надто приємно, але не обов'язково. Суперечка має бути катастрофою. Якщо вам не вистачає зразків для наслідування, яких ви бачили б, як сваритись які як потім миритись, не хвилюйтесь. Ви можете навчитись правильно сваритись. Суперечки, які завгодно від невеликої розбіжності у поглядах до емоційної сварки та крику – це нагода впоротись з негараздами, коли вони виникають, замість того, щоб давати змогу образам накопичуватись. Один мій друг пишався тим, що не свариться зі своєю дівчиною. Тоді, як вона облаштувала їхній дім, йому здавалося, що для нього там немає місця. Його інтереси, його речі залишались непредставленими. Він хотів поговорити про це, але не заводив такої розмови, бо вважав, що уникнення конфлікту це ознака здорових стосунків. З плином часу друг ображався на свою дівчину дедалі більше. Відсутність фізичного представлення у їхньому спільному просторі приростала у метафору всіх їхніх стосунків, як він не бачив у них себе. Друг перестав вкладатись в їхні взаємні та почав пропадати на роботі, де мав окремий кабінет. Коли ж він нарешті порушив це питання, було вже пізно. Між закоханими розвертилась прірва та розрослися забагато образ, і вони вирішили розірвати свої п'ятирічні стосунки. Перший крок до гарних сварок – розуміння того, що є два типи проблем у взаємних. Ті, які можна вирішити, та вічні, тобто нездоланні, постійні особливості вашого партнерства. Джон Готман з'ясував, що незмінними Можна визнати 69% усіх конфліктів у стосунках. Серед типових прикладів вічних проблем – ситуації, коли одному з партнерів подобається гуляти, тоді як іншому краще сидіти вдома, або коли один з них охайний, а інший живе у безладі. Сюди можуть належати різні погляди на роботу, родину, амбіції, гроші та сексуальне життя. Уявіть, що ви завжди скрізь запізнюєтесь на 5-10 на 10 хвилин, а ваш значущий інший – Зростав у родині з гаслом «Рано – це вчасно, вчасно – це пізно, а якщо запізнюєшся, можна взагалі не приходити». Ви неминуче сперечатиметесь через пунктуальність. Ви знайдете шляхи, щоб опоратися з цією розбіжністю, наприклад, їхатимете до аеропорту на різно, але навряд чи цим розв'яжете проблему. Мета полягає не в тому, щоб змусити іншого змінитись, і навіть не в тому, щоб дійти згода, а в тому, щоб знайти продуктивний спосіб жити з такою розбіжністю. Покійний психотерапевт, що працював із парами Ден Вайл, у своїй книжці після медового місяця, пояснив, обираючи партнера для тривалих стосунків, ви неминуче обираєте певну низку проблем, які неможливо розв'язати. Мета не в тому, щоб знайти когось, з ким ви не сваритиметесь, а в тому, щоб обрати того, з ким ви гарно сваритиметесь, не переймаючи, що через цю суперечку ваші стосунки закінчаться. Другий складник хорошої сварки – здатність отямитись після суперечки. Джон Готман пише про способи відновлення, слова чи дії, що попереджають загострення конфлікту. Успішні пари здатні зробити судочку менш напруженою, пожертувавши, згодившись з якоюсь думкою чи сказавши партнерами, за що його цінують. Ключова парада щодо пошуку партнера. Пам'ятайте, що кого б ви не обрали, у вас із ним неминуче виникатимуть розбіжності. Зважайте на те, як ви сперечаєтесь. Чи можете пояснити свою думку? Чи відчуваєте, що вас чують? Чи працює ваш партнер над тим, щоб конфлікт не загострювався? Ваша мета в тому, щоб сваритись гарно, а не взагалі уникати суперечок. Здатність ухвалювати разом з вами складні рішення. Це ми з вами читаємо про ті якості, які повинні бути у вашої партнерки, у вашого партнера, у тієї людини, з якою ви вирішите будувати стосунки. це необхідно, щоб було. І ну, як можна з цим не погодитись? Здатність ухвалювати разом із вами складні рішення – це необхідно в стосунках. І необхідна якість у дівчини – якщо ми кажемо про те, що цей запис слухає хлопець і думає, а які ж якості повинні бути у дівчини, з якою я буду будувати стосунки. Так ось, у якісь моменти перед вами та вашим партнером стоятиме складний вибір. Що ви робитимете, якщо хтось із вас отримує приголомшове заплорошення на роботу в іншому місті? Або якщо вам доведеться виховувати дитину-інваліда? Як ви вчините з літніми батьками, які потребують цілодобового догляду? Варто починати взаємини з кимось, хто здатний ухвалювати разом з вами складні рішення. Один з моїх клієнтів зустрічався з дівчиною, яку звільнили у перший місяць їхніх стосунків, і вона мусила водночас пережити втрату роботи своєї мрії та шукати нове місце. Як би їй не вдалося швидко знайти щось хороше, довелось б вирішувати, що буде де найкраще – залишитись в Сан-Франциско чи повернутися на Схід. Мій клієнт зізнався, що попри труднощі, допомагаючи своїй дівчині з непростим вибором, він з'ясував, як добре вони здатні співпрацювати у складній ситуації. І нехай це точно не було весело, але довело їхню сумісність і зміцнило стосунки. Ключова порада щодо пошуку партнера. Найкращий спосіб з'ясувати, чи зможете ви ухвалювати рішення разом з кимось, це власне насправді ухвалювати рішення разом. Справжнє рішення. Не про те замовити вам китайську чи японську їжу. Надзвичайно важливо перевірити взаємини у стресовій ситуації. Я не рекомендую штучно створювати кризові обставини, як от писати «Допоможи, мою бабусю викрали!» Але раджу зважити на це під час спільних і важких для вас обох переживань. Що ми з вами казали ще півтора року тому? Що війна, вона якраз дуже показова. Вплинула на стосунки для багатьох. Є пари, які втримались і залишились разом, і це зробило їх стосунки міцнішими. А дуже велика кількість пар і дуже великий відсоток пар, вони, як тільки з'явились труднощі, як тільки з'явилась необхідність приймати рішення, вони зрозуміли, що разом вони бути не можуть. Наприклад, що відбувається, коли ви намагаєтесь приготувати щось за складним рецептом чи вирушаєте у подорож за кордон? Або коли їдете кудись разом і ваша машина ламається посеред дороги? Як ви чините, коли вас запрошують на різні весілля в один і той самий день? Як поводитесь, коли вам важко обрати з двох однаково хороших чи однаково поганих варіантів? Деонаріалі пропонує те, що називає перевіркою каное. Попливіть разом в каноє. Так, справжнім каноє. Чи вдасться вам знайти спільний ритм? Чи комфортно вам, коли один керує, а інший підкоряється? Чи ви обидва хочете постійно бути за головного? І найсуттевіше, чи звинувачуєте ви партнера, коли щось йде не так? Просто уявіть, як ваша пара буквально плаває у бурхливих водах однією командою. Залиште партнера для випускного на випускному. Як бачимо особливості, які мають для тривалих успішних взаємин, значення? Менше, ніж нам здається, зазвичай лежать на поверхні. Їх легко розгледіти під час першої зустрічі. Те, що є важливішим, зазвичай стає очевидним лише тоді, коли ви вже у стосунках чи принаймні сходили на кілька побачень. Тож вам доведеться цілеспрямовано змінити бачення, щоб зосередитись на тому, що насправді суттєво. Це складно зробити, я знаю, бо робила це сама. Колись давно, в суботу, десь за 4 місяці після Палаючої людини я написала Брайанові, щоб дізнатися про його плани на сьогоднішній вечір. Я збираюсь на буті, буті лапках, назва чогось, відповів він. Брайан, говорі, що тан... Брайан говорив про місцеву танцювальну вечірку, де діджеї вдягаються роботами чи піратами, а на сцені спокуслово витанцьовують трансвестиди. Спокуслово витанцьовують трансвестиди. Ну, спокусливо, не те слово. Я хотіла піти з ним, але він мене не запрошував. Тоді я запропонувала вечерю за мій рахунок перед вечіркою. Мені здавалося, що коли вдасться нагадати Брайану, як весело нам було танцювати в постелі, він покличе мене із собою. Після вечері я вмовила, щоб мене взяли випити перед вечіркою в товаристві його друзів. І хильнувши кілька келихів, наполягла на тому, щоби провести їх до Буті. Ми стояли на дворі, коли його друзі вже зникли в клубі. Мені було страшенно холодно в короткій шкіряній спідниці з заправленою в неї шовковою майкою. Я брала цей одяг, сподіваючись заслужити запрошення і не думаючи про горизвісні холодні ночі Сан-Франциско влітку. Я похитувався вперед-назад на нестійких підборах. Брайан поклав руки на мої голені плечі та зазирнув мені в очі. Будь ласка, не йді зі мною. Я волію розважатись з друзями та знайомитись з дівчатами. Тобі треба додому». Я плакала та влагала його, але за пів години він приєднався до своїх друзів у клубі. «Що я зробила не так?» У жодних порадах про побудову взаємин, що мені траплялись, не йшлося про такі моменти життя, коли ти самотою стоїш на вулиці перед якимось зашкварним клубом із розмазаною по обличчю сумішшю туші зі шмарклями та страждаєш через когось, хто надсилає суперечливі повідомлення та змушує тебе почуватися дурепою. Мені здається, що насправді суперечливих повідомлень не було, все максимально зрозуміло, він сказав. Але добре. Це не вперше я бігала за кимось на кшталт Брайена, тож розуміла, що обираю на тих людей. Утім, як це виправити, не знала. За тиждень у відчайдушній спробі переконати себе, що все ж рухаюсь вперед, я звернулася по допомогу до Наді, сучасної тренерки з поведінки на побаченнях. Я тоді ще не працювала зі справами, що стосувалось кохання. Ми з Надією сиділи, схрестивши ноги, на килимі в її кабінеті, вітальні, Дзенсаду, місці сили. Вона допомогла мені зрозуміти, що Брайан мені подобається, бо він веселий, і з ним можна відриватись. Але насправді не є тим, кого я шукаю для шлюбу. І мені не подобається тривога, яку він розкриває в мені. І з сильним російським акцентом Надя сказала, ваше домашнє завдання – зосередитись на з'ясуванні того, якою ви бажаєте почуватися у своїх стосунках. Під час нашої наступної зустрічі я відповіла, Хочу б поряд із ним почуватися розумною та дотепною, відчувати, що він мене цінує та щоб мені було спокійно в наших стосунках. Надя схвально кивнула. І з того сеансу я довго брала додому пішки з домашнім завданням в руках і сповнена відчаю. Я дуже цінувала допомогу Наді, але водночас була не менш одержима Брайаном. Навіть тієї миті мене цікавило, де він зараз і про що, чи про кого думає. Я зазирнула в телефон і вже наважилась написати йому. Саме в цей момент у календарі вигульнуло запрошення. Воно надійшло від хлопця з роботи на ім'я Скотт. Ми познайомились 8 років тому, обідуючи в коледжі зі спільними друзями. Минулого літа знову зустрілись на зупинці Google-шатла. Трохи згодом я запросила його на обід, цього разу на роботі під час зустрічі випускників Гарварду. Там за столом я розповіла, що маю намір вивчити мову програмування «Р». Він повідомив, що щойно покинув докторантуру з математики та запропонував навчати мене. Ми почали зустрічатися на роботі щотижня. Він був природженим вчителем, добрим, терплячим, дотепним. Що ти можеш сказати І тупим? Тому що, скоріш за все, ну, добре, не тупим, не рішучим, тому що скоріш за все, він Ну, коли навчав її цієї мови програмування, він насправді хотів її звабити, хотів з нею якусь історію, але на це не наважувався. Що ти можеш сказати про розподіл часу виверження гейзера старий служака на основі візуалізації, створеної тобою в цій програмі? Запитав він мене на дому занять. Він бімодальний. Так, радісно вигукнув мій педагог і дав мені п'ять. На жаль, Скотт загасив флір, що починав розгоратися між нами, зізнавшись, що не полюбляє екзотичні подорожі та на, натовп на палаючій людині. Я його викреслила. Тупа курка. Тому що, що, далеко не кожної людині захочеться поїхати на натовп на Бьорнінгмен. Я не знаю, знову ж таки, ви в інтернеті дивились чи ні, але... Я коли дивився випуски у того ж птушки на стосовно бьорднінгмена, ну я розумію, що це, ну от, наприклад, не моє. Так, можливо, просто заради того, щоб якусь там поставити рисочку, галочку, тоді і можна було поїхати, але я впевнений, що мені там буде некомфортно, і я впевнений, що на 99% людей, які будуть там, я буду дивитись на них як на йобнутих. Ну, відповідно питання, навіщо туди їхати? Але це було раніше. Тоді ж, ідучи додому після зустрічі з Надою, я зрозуміла, що в характері Скота є багато рис, про які сказала Наді, що саме їх шукаю, що порад з ним я почуваюся розумною та дотепною, відчуваю, що він мене цінує і мені спокійно в наших стосунках. Відтак, ще раз поглянувши на скота крізь призму того, що має значення, я усвідомила, що початкові поверхневі вподобання відвертають увагу від основного. Мені подобалося, як я почуваюсь біля нього, хоча його і жахала думка про те, щоб не спати всю ніч на вечірці у пустелі. За роки, що минули відтоді, я з'ясувала, що паради Наді були не просто розумні, їх підкріплювали численні дослідження. Тієї доленосної суботи, гуляючи парком Долорес і милуючись горизонтом Сан-Франциско, я прийняла запрошення скота на обід. Ті обіди стали щотижневими, а потім і щоденними. Ми почали співчувати одне одному після жахливих побачень із незнайомцями з інтернету. З'їбіть, блядь, супер початок, да? Ми почали співчувати одне одному після жахливих побачень з незнайомцями з інтернету. Ой, тупа курка, а той чувак також лайно. Скотт із другом знімали біля мого будинку пародійне ютуб-шоу, що мало назву Сіллі Веллі. І ми зустрічались на кілька хвилин перед записом або після нього. Одного разу, прощаючись після чергового обіду, він взяв білу квітку, що впала з дерева, і встромив її в моє волосся. Ми ніби в якомусь хайку, сказав Скотт. Я промовила, що вільно у п'ятницю, а тоді він запросив мене на прогулянку, тож технічно запрошення було моє. Скода трохи не нагадував Брайана, він чітко показував, що цікавиться мною. Чітко. Чітко показував, тому ми декілька тижнів там, чи місяці просто спілкувалися про те, як ходимо на побачення з іншими людьми. Мені було весело його бачити та проводити з ним час. У голові не звучав голос, який запитував, а я йому подобаюся? Бо я знала, що подобаюся. Він надсилав мені повідомлення на кшталт, я радий був тебе бачити сьогодні. Мені подобається, як ти мислиш. Я хочу чогось більшого з тобою. Надсилав повідомлення. Каже, я хочу з тобою чогось більшого. І тому завтра ще тобі таке повідомлення надішлю". За два тижні після нашого першого офіційного побачення я роздратована якимись його словами, надісла йому гнівне повідомлення. Нормально, так? Да? О, я знаю, що хлопці мені подобається. Не йому гнівне повідомлення, тому що дратую мене його повідомлення. Дратують. З минулої стосунки я знала, що зараз палахне сварка. Я сидітиму на дивані, сердито клацаючи телефоном, моє серце шалено калататиме, і очі не кліпатимуть, бо обстрілюють обстрілюватиму його залпами коротких злих повідомлень, виливаючи своє обурення. Я знала такого, що станеться далі, це повториться ще кілька разів, доки я не засмучусь так, що повернусь до давніх і перевірених способів протесту. Наймовірніше, ігноруватиму його дзвінки та повідомлення, пригадуючи щось таке про тривожний тип прив'язаності. Але ми не пішли тим шляхом, бо натомість Скотт відповів – Обговорюємо це особисто. Це було моє перше знайомство з кимось таким безпечним. Це був зовсім інший досвід. Ми обговорювали питання замість того, щоб починати запеклу лайку. Непогано, що його мама психотерапевт. Погано, що йому мама не сказала, що з такою бабою, блять, не треба будувати стосунки. Яка пише повідомлення і така, ох, зараз буде сварка, ой, заїбісь! Минуло вже 6 років відтоді, як я запросив Скота на той обід у Гуглі. Дотепер ми двічі побували на палаючій людині. Він зрештою таки згодився на це. У п'ятиденній подорожі з дайвінгу у Таїланді, жили в одній квартирі та разом звели в могилу один Базилік і три сукуленти. Ми щасливі. Ми говоримо, що мова програмування, знову ж таки, це мова нашого кохання. Ключові висновки. Наука про стосунки може розповісти нам, що насправді важливо для тривалих взаємин. Шукайте супутників життя, надійних людей, що заслуговують на довіру та залишаться з вами на довгий час. Уникайте партнерів для випускного, тих, з ким можна весело провести якийсь час, але хто зрештою вас зрадить. Поверхневі особливості, як от зовнішність і гроші, мають менше значення для успішних тривалих взаємин, ніж здається більшості людей. Бо фізичний потяг згасає, ми пристосовуємось до обставин. Те саме стосується спільних інтересів і схожих характерів. Гарний партнер для тривалих стосунків — віднений, добрий та емоційно стабільний. Це людина, поряд з якою можна зростати, ухвалювати складні рішення та конструктивно сваритись. Зрештою, взаємини – це те, що відбувається, коли ви вдвох поєднуєтесь. Зосередтесь на рисах характеру, який розкриває у вас ця людина, бо саме такими ви будете поряд з нею.